merenti. cu prilejul decorării domnului Ibraileanu. Credeam că-i numai o poveste, când colo este adevărat, aflaia seară trista veste. Eu am pe cap proiecte grele cu care lupt, dar vestea asta m-a întrerupt din ocupațiile mele și la moment mi-am zis să-i fac vreo două stanțe, să-i telegrafiez urgent, condoleanțe. Citesc și recitesc misiva, nedumerit mă uit la plic și nu-mi explic. Ai publicat ceva în arhiva? Te-ai fi aflat când în eclipsă și ai scris un studiu analitic? Sau poate spiritului critic i-or fi găsit vreo lipsă? Cum aș putea descoperi mașinăria? Să știi că N.N. Zaharia ai scălit ceva G.I. Sau altă pană anonimă te-a lăudat cumva la motru? Păcat că n-am aici o rimă în otru. Vezi, eu, cu toate că n-am dat lucrări mai vaste, am scris destule versuri proaste și totuși nu m-au decorat. Dar trebuie să lămurim acest mister. Nu ai cumva vreun omonim funcționar la minister? Să știi că aici e încurcătura. Eu îți spuneam că toți aceștia se cam ocupă cu literatura. Ai vreo o protecție de fustă? O, oh, aș putea să-ți fac aluzie, dar nu stă în firea mea. Degeaba caut înainte, că nici de cum nu-mi vine în minte. M-am întrebat și azi pe drum. Mă întreb și acum, când stau alene cu brațul sub căpătâi, de ce te-au decorat cu benemere în clasa întâi?" Da, știu că te-am jurat la noua revistă, tipul clandestin, dar cel puțin să ți-o fi dat de clasa a doua. Ce, ai ucis pe cineva? O, din potrivă, nu ai alure ofensivă ce-or fi avut cu dumneata că ziua ți oblonește daia nici nu te auzi nici nu te vezi și în toate nopțile veghezi ca cu cuvaia, încât ne speriem acum când îți zărim pe stradă mutra de parcă ne întâlnim în drum cu Brahmaputra ci mulțumește-te în, în calte cu un singur hap căci omului îi vin și alte nenorociri mai mari pe cap ce ai zice dacă bună oară, într-o privință, te vor distinge a doua oară cu bărbăție și credință?